وسن لا مثل را سکه حنږي یو سړي ته شني کا کړي يادي اوري شيرا د هلريو يوه زنا نه وي جما دې ته څه دوه ورګړي نو هم دا شريعت داري اذا نکاح وکړي جنا او په عمل درامد نک وي کوي دا چې ته یو ځکه نکاح شي امر له مخاله راځي او بچي ته دادي یو څه هغره مشوره شي دافې رضايي نو بیا بشري نه صاحب د گواهی پرکو وړانده که دعا او یا یونسリオ دو زنا نو گواهی ورکا شاو مون تا پتداو دای دوار رضای سری ترونه پیندې نو بیا ته نپاشه اند اولاد ته دام له په مختب استقاره وي او دانه کا وخت مې پرواه البخاری یو دغه حدیث ریوا ته امام بخاری رحم الله ذکر کړي احاب کوئی پتخرې د حمزه سره د کا باندې کثررا او عزیز الف فتحین د عین سره د او پسای مقررہ صلی اللہ علیہ وآلہ وان الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما نہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہما روایت سے قال نے فرمائے حافظ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر یاد کرلا کہ اللہ حبیب فرمائے داع فری زما غیر یریب کا شکایت شکوہ شب لا یریبک د هغه سره فارغ یو هغه صاحب شکت نه شي کم شي د پښک او صبح کې ډیر را رواي ته نه او کم شي د پښک او صبح کې نه شي اختیار دا د تقوا مقام مصاح پس یو شی بارکه د شخ شو نثار عزت او سعد ژوند او تا خوشحالي پرې کې نه تا خوشحالي او اطمینان د الله او رسول په حکم پره کول وکړي رواه ترميزي يو وقال حديث حسن صحيح دا حدیث معنا سو فریز اما ها تشک فی چی چاسکی پاوې او خو زودی سم اغلا تشک فی چی چاسک په شکل دا حدیث دا غ روایت نه راوایي جائز وای کناځه فریزګه او ها شری او جی سا چې هغه کې د سرا 180 شت او شب نشا د سرا لري په کې 180 شت او شب نشا وصلی الله علیه و رزی الله تعالی <تصفح> انھا ام المومنین آئیش شدیقی رضی اللہ تعالی عنہان روایت تین قال اگبی بی فرمایی کانا لی ابی بکرین شدیق رضی اللہ عنہ ویولا ابو بکرین شدیق رضی اللہ عنہ دفار غلامن یو غلام یو خرجو لہو الخراجہ شاقبہ ورکولہ دفارہ مزدوری خراج دیتو ای لکہ یو غلام دینے وخوہ نرمن آتا آغتا اے قسم سدرد پنزوس روپے گٹے وزا پک دیر شمال راکا ونورستا جی ندغی غلام بکمائی کولا او ابو بکر رضی اللہ عنہو پے روزانہ یا ماہانہ ستنخائی خوا وکانا ابو بکرین او ابو بکر رضی اللہ عنہو یاکلو من خراجی ہی سداغد مزدوری روزانم مزدوری نوے خراب کولو فجا یومن بشین ریڑ ورکہ یورست شیئ فقال منه نسيدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو او ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اخو اور تو ما هو دسو فقال دی غلام اور تو وپن تو ما انسان ما کہانت کریو دی انسان د پارکن جاهلیت ته زمانہ ده جاهلیت کہانت دی لوي چې چاله و دي نسب گور او د هغه پرته معلوم او ثابت قسمت کی دادي او رخصہ وشیر تر او وما و ما احسن القهانا دا غلام ورته مالہ کہانت خراب لوم نہ کوږي شریرا باندې کو او ما ورته کہانت کو لاس میو کو تو فال میو کو تو الا انی خداعته ما دا غسر وې دوکه غون ته کړیو دوکه می ور سره کړیو لکه دراواز حلق دوکي موکي کای دې خبره باندې تو بس طریقې سو کوئی ار پھر یا اندر کوم مواذر میکلو دا دی او ما دي سو کوئی جنا نه بس دم واچوا سنت طریقې مطابق غیر سرکه جنات و خراث پہ الله نلي فلق یعنی فاقانی نو ایمات سره سغه ملا سو حپیسی می ولقات وی ساعت وانی نو ما ته رکه هانه تغتی سي راک فاطانی ذالک ما ته دغه جنرا نو ها ذی اکلت من و اذا انګوره دې صدیق رضی الله عنہ ډورلوی استیاق ته د تقوا و فعد هلا ابو بکر الید ابو بکر رضی الله عنہ د خپل ګتی اولاد په حنته وردل فقعل لشین نورل شی کو حرا غشی په بطنی هی ټک وی دادو را تکلیف وکول ځکه هغه له الله د حدیث دې مبارک خلین اوریدلی چې کما غواوین اندامونه په حرام وروت کیږي د جهنم دور د بغیر بلکې نو هغه ولټه یې کاردا بعضو محدثین لیکلي پر رب العالمین اجازه ما په وخت دغه نور نو وخت تلشي هغه خالل فرات ولټه او پر زوره ځان ته ولټه راوستي رواح البخاری یو د دې حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحمه الله الحراج څه ته وای وای هو سیدو شوګر کوي هغه له مالک علا عبد هی په بندایو اذ هی شو ورکه یې د تکله یومین و باکی قصب او باکی قصب او بطا یکونو للعبد دابد دا غلام دپارئی دا دنافع رحمه اللہ نا روایت تیچی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کانو دے فاردو للمہاجرین الاولین دفرس کریو دے مہاجرین اولین دپارا اربعات آلافن سلور زر روپی اے سلور زر روپی و جسوے ورکولا پورا اگر تلمال کی جسی ویدی که برخدا مدمر رضی اللہ عنہ طریقہ دا چې ماصومه بیت المال نه وطن خاو هر مهاجر او سوارته به بیت المال نه تنخامل爱لا لکهنه دی یورپ او کافر ملکو نو عمل کوي زمونږ دیمن کړهغله لیدرا نه لید او دا چې سی ناو لیدر شپ او کال لیدرنه به نو د بنگل او د موټر نو هرڅ کړي سبب کور کور کې د بیت المال نه تنخامل爱لی پ دلیدنې او خپل بشي د پاه چین د ماجرینونه دې پرت کوو خلسهتهعاال درې زره وم س او په سو اغې په سو کمې ووررکولې فقيله له د توویلله ش هو من المهاجرید د هم د د نورومهاجرین نه په سو د او کمې ورکې فلیما نه ق په هو ل د نه کمی کې فقال انما هاجر به ابوه دا را ویو احتیاق چې خپلو بچو ته د امر ایات نکم کړه ادا انسان د دنیا کې شو قائم ولس نن کو چې ویو خپل بچو ده ده. ده ده نه راړي عمر رضی الله و بچې ده او داسې بچې ده چې نورونه وستر ده د عمر رضی الله انه انما هاجر بهیهو وی دمانه خو هجرت کړو والد دې یقول ليس هو كما هاجر بنفسي وی دې راغچا په هجرت کړی ارواح البخاري دا درته وي دا حدیثه او عادل اسی یو وجه ذکر کا اسی خپل بچو ته د نورو نقل ورکولې دي تاسو دا د عدل انتها وا چې خپل بچو ته سیوا ورکول سکتے چایته دا نه نقل ورکول وان اسی یې نے اوروا اصحابي رضی الله عنه قال وایده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا یبلغ العبد نشره دی او بندہ ان یكون من المتقین شده دیشید کاملان ومتقیانونا حتی آید آتر دیش دیفریزی ما حغش لاباس بیهی شد آغی فکولو کی گناہ و حرج نشتا حغرند وجد یرے نمال آغس نبیهی باسن چه غیكی یعنی گناہ یعنی دیر چیزو نہ بددی یعنی نفریدی آغی کے بسین خود گناہ ذریع بجوری رواہ الترمیزیو وقال حدیث حسن وصل الله تعالیٰ لاخیر خلقی شی سو نمبر حدیث سے ثواب العزله ان فساد الناس والزمان يبال خوف من فتنه في الدين واقوع في حرام و شبهات ونحوها وہی دے تو بیان دی, دی کی استحباب العزله کہ مستحق دی جدا کہ دل خلقنا کہ خلقنا خلقنا قال عند فساد الناس والزمان چکاله په خلکو کې فساد راغې او زمانہ د فسادونو د مصیبتونو شو او څوک په ایمان او حیا او دین تیار لا نه بس اړخ لکوه او الخوف یا قدغ الله کیم اړخ لکی دل مستحب دي تیار من فتنه لفتنه فی الدین پدری کی چې د ما دین کې معاملات فتنه واقعش وروقوع فی حرام یا در سره دا ير د چیز وافي نشم شرطه پهارمو وشبحات يا فنور شبحات او نهره ها او د دې غن فنور د دين او اسلام ير د در سره مزیع عرف نشه کور کې پټي دې شي جته هر کې پټي دې شي چې تبلو وطن نتلې شي او دخلي مالک عادت په هرته لري تر لیکن ایمان نه خوښه دنیا کې نشته بچي نشته مال نه نه وطن نه نه دینه فار به ار شو قال <سؤال> الله <سؤال> تعالی <سؤال> فرمایلی دی اللہ تعالی چویلې ده فقروا ال الله خپل بنديانو ته وایي راو تخسي الله طرفه د دنیا راته چتنو مصیبتونو نه فقروا ال الله راو تخسي را منډه کله الله طرفه اني به کده چیند الله حبیب فرمایي لکم تاسو لمنه د طرف الله نا ندیر المبین یرا درک اونکه نه کارا وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حضرت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه کی روایت ہے کہ فرمائے قال فرماتے سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم کوئی ما رى ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے یقول چی فرمائے نے ان الله يرحب العبد التقيا الغني الخفيه وي الله محب ساي د اغ بنده سره تقيه چې هغه پرزګاره توا خولهلو اوي تقخواسه شې وسیت الله للأوللي نه والآخرې دا الله ید دړون ب نوتونو ت ممویت تقل الله ع تقل الله الله محبت سي د بندا مخو پرزگاره سره غ چې اې دخل کو دا هر څه نظام به پروا کړې ال خفي اګه دا څه پټ غوندي دا خپل حال پټ غوندي ساتي ګوره په دې په ساتلو کې دا مې کله ثړېدا سره چې ګمنام غوندي دي ډېر مشهور نه دي ځینې اوقات کې سره غواړي عبادت کوم خدا غوړو شهرت شوه دوره تړاو نه کاتي دا غوړه تلاوت وخت خلکو لرغلي دا غوړه څه وی دي نه دې ورځې نه بازی اوقات کې دا خبره م ډېره ضروری ده اخرت لپاره شیطان نو خاطر مالو خاطر ډېر زیات لري ورنه بیا د خلک ته عبادت او موجو دي چې شنو نوی کوي نو الله محبب ساتي د بند متقې الغني چې به پرواوي خلک نه او دا څه پټ کوتي وی حالې د خلک نه پټ پرواه مسلم وي ال مراد بالغني غني النفس مراده چې ګره غني مالدار اللهم وایې دغه چې مالدار نه څه مراد دي زړې غریب مرد دې دې خبره واه وګوره مالداری مالداری دندړهه کله باه الله خدا سیمور کی اس مشتا خو پرواه لښت او کله راځي چې هر څه دې خواغه بس فقره او سوچ او فکر له خوونه ورته نو ورته نو دا زینان امراتری غنی النفس نکوه کما سبق په حدیث صحیح نکته حدیث کې دې رشي د الله حبیب وای مالداری ګور مالداری د مال لګه مالداری مالداری دندړهه دا الله خپل حدیث کوي ته فقیر او غریب وا وجد تا ادرن فاظنا تميد المبار النبي فرواث المبار صحت است صدر مبارک پاتل وانا سيد الخدري رضي الله عنه ناب سيد خدي رضي الله عنه روایت کے قال روایت قال رجل فرمایلو يو سديو صحابي يا رسول الله ذي كم کے يا الله رسول قال الله حبيبي المؤمن المجاهد او هغه مونږن چې جهار هیڅ او څو مالې وبخ خپل مال په سمينه الله تعالی له مالم لګي جانم لګي او جهات کوي قال ثم من بيداور پسيتو قال ثم من جهودو د هغه تړې مو اتو ديو چې روتو هرته م سني الله له خپل اذېمانه کوي فلا در ترستو مصنف رحمت الله علیہ د دې معنی کوي چې دا شعب او شعب الصلوي بیا یو سړی دی چې هغه جو دا وي دې کې شعب من الشعب هی دا غرض یو شرط د دې قرون د سرنشیعه اصل کې د غرض شرط هم وای او د غرض پس من خلافت پونځې چی لار غونډوي دی ته یا عبد ربه د خپل رب عبادت ودا با هغه وخت چې سې دمر ډېرې شي چې د سړي د ایمان دا حیاء دا دا او د حیا خطره را نو دیو څخه د قرن و پسې روایت یتق الله د الله نه یریږي و یا دو الناس او فریج خلک من شرری دوجد شر دا وینا دا غي د شر نه ځان مخو ساتي او په دې اعتبار کړ دې لاړو او د غrunو په مان کې پیاوزه کې دی رښت او د خپل رب عبادت او ژوند کېدا او اخر زمانہ کې لضرور حالات ورته دا سي جوړي چې ګور تا با وخت خلک وندسيته قبلی تا خبرې ګور و خلک څنګه کوي د خلقو منل څه کې چې تا قربايره پیدایشي په چیرې نور په دې معاشره کې پاتې کیږي زموږه ایمان له خطر او مدا غو وخت دی ایمان له خو شه نشته بیا به بچو زه یا به بچاو دې وګوره لکه مخترم مبارکې دام روايات او قرائت صحابتي پور لازم نيسا کلاسي پور کې تلاوت او بار معاشره ټوله ګڼه او دې سوقمني بلکې د خپل ایمان خاطر بس پور لازم رونی د بچاو دې وسایې جمعات لازم رونه کوي جمعات او پور کې نه ورکیږي غر لکه څنګه شرتزان به اړه لکه د خپل ایمان د خاطر څخه الله عليه قد باب کې دا مسائل بیانو شي کله په خلکو طہ دراشی او یو سڑی د خپل ایمان او د خپل دین یرادا نو په دغه وخت کیداواله دغه فار مستحب بلکې کله بعد د استحباب درجه نه فرجیت درجه لمرځه یاراوی بارک داغو سیدی خضری رضی اللہ عنہ حدیث ذکر کو کی او سره به د ختنو په وخت کی د دو غرونو په کې په محفوظ زکه پټ ناز شي یعنی معتزل فی شعب من الشعاب د غrunو ضمان کی اوقدره کی وای او واجب درجه نه فرذیت درجه لمزه 11 غی بارہ کی داغو صلی الله علیه کو کی او سره به د خط نو په وخت کی د دو غrunو یعنی معتزر فی شعب من الشعب فمن کی اوقدره کی وای دختن رب عبادت او بندگی وکي قابل حدیث در ل ذکر کوي وان او دا جغی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہون روایت سے اے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی او شکو اینکونا ان قریب د چشی بخیر مال المسلمی غر مال المسلمان غنم غریدی جے یتتتبع بہا الجبال چه دیوہ سالاست کوي او دي پخې وي د هرن په کار کې تخليمان او دین د وجه نه تخته دي اوس معیشت د پان انسان صاحب په کار دي نو دغه غږو دي زو په شودو او داږي په پای دي مان به ژوند کې رہی او دین له پازدته پاروا هر تخته وي ومواقيع القطر او دې باندې ديږي سړی فقزاینو د باران سمجه کې دي باران چې د هر څوارا دي نغور نشي او کومېږي چې کاهته ورولاله مې یادېږي د رسول سلام الله علیه او یې خپلې د د ځکان ته کوي پښتن دین سره دښتونه سره زما ایمان مخهوشی زما حیا او اسلام مخهوشی دا باخره زمانہ کې د څه حال جوړو الله هغه پاک مبارک کلیزه وروږي دغه حال وګورېږي چې هغه سره په کلی کې په پاتې کې ځخن کو په من کې په پاتې کې د علاوه د امام د سلوک ترور داو مسلمانې و مکامل مومنان دوخت ایمان لپاره بال تاکور باندې زیادې نکریږي هر لمغوت رواه البخاری دی حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحم الله و شاقل جبال معنا وا اعلی دغره انت سئطا وا نبیو الله تعالی نا. تابو هر رزي الله عنه روایتې قال فرمایې امام بې السلام ای قال فرمایې عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ اسلام فرمائی لگی ما بعث اللہ نبیر نور علیہ لئے اللہ اسی او پیغمبر اللہ راعل خانمہ مگر گری سرولی پیغمبر گری سرولی فقال اصحابه نفرمائی لگو اصحاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانتا وی قربان تاسم گری سرولی فقال نام شای اللہ حبیب ورد یا سنتو ارعاها او مذر چه سرول ومدادره علا قراریت و فسقیراتنو بانے لئے اہل مکہ تا مکہ والاو تا پورا پخواب از سروش کنی زروب روپی ہے راقب اللگ لگئی سم ویو خیرات لے کی فاوکم جو رتو تا فاوکم جو رتو تا خیرات وی پسو خیراتو بانے دا مکہ والا ودفار حضور پاس اللہ سنگلی اولما ولېګری په دې ګورو د زو سړولو کې یو مقصد څه چې هر پیغمبر باندې د نبوت نامخې وګړي دي یې سروي پرنا په هیوانا کچې دازې دي یې دونکو تشه او باندې ډېر څه له یو په لسته کې له بل په لسته دا له څنګه نړۍ کې نشي سرو او څنګه خلې نشي دې چې الله وانځي ورته خلک د ګډوګډي زوستره مشالې تمزوري دیسره وسکه محمد صلی الله علیه سلام آله امام قرطبی جکړي په یو د ګډيږي کې د وبچې د دو نواه هغه مرپته د یو نواه چې رويښ نوې خپلې ولا چاپی کوله निजाम د سړې کوه د لستره هر پیغمبر او আজি تور الله تعالی مرته چې لکه دې یې څنګه په هیوانات کې کمزوري کدا الله لا مخلوق کړو ای بارکۃ نبی فزر کی شفاعت و میلوی محبت ارواح البخاری یہ حدیث روایت کرے امام بخاری رحمۃ اللہ وان هو ذی سحابی ابو سعید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ حبی فرمائے لیں من خیر معاش النار دو ور ذند خلقنا ور جنۃ دنیا کے کرے رجل نا تڑے میں متکن ین ولید واجد اس تی سبیحا لله لا الہ الا الله بہترین جن دنیا د غياب دکاندار یا نور تی یا د نور تی یو جن پتی د مجاهدت بہترین په ژوندون کې علاوه ثړې لري ترانی ولی عنانه فرسه واجد اس تی سبیحا لله لا الہ الا الله لا رقی یثیر علی متنہ ا اور دې کې یثیر معنی دی خو څه کې د ذکر کړي یثیر هی مئلی علامتې په شاده یات کله ما سمعه ہے آدم کله چې واوري هغه आवाज د جنگفلانی د جنگ پس زب اطهورفی یو رام یثیر دې زی اوالو زی علامتې پشا هی پشاد دې اس کله ما سمعه ہے ہے آدم کله د جنگ आवाज واوري شفلانی دې کې کافر او فذ یا زے کے دے دا سے زبراہت خبر باؤ رہی تھی نظر مسلمانانا مدد دفا رہی سوار آلے ہی دے لارچی سور یب تغیل قتلہ دے و مرگ لٹائی تھی باہی سرے مرگ پتھی کر رہی پی جن خبر باؤ او چھو مرگ پتھی سگن کی کنید آغا جی پہ زندگی آغا جادو گروشی کل ایمان آرہ سرون وردہ وردہ وردہ وردہ وردہ وردہ وردہ وردہ وردہ وردہ دين الغدار تو جریی مړنه یې مرګ لټای نو موږ مرګ ته دغه یپته القتل مرګ ته د لا دوی قطه الموت امر یتغل یتغی القتل او الموت مزوان نهو لا دوی قطه لو مرګ مزوان نهو فزيد گومان د مرګ دی یی که قتل نوو خلوی زمرګ او قتل لتون خو هغی له دې وې او مزوان نهو فزيد خیال او گومان دی قتل رضا الله حبیب وای بهترین زند و علقدر او رجل یعسرے د فی حنیمت پر تغدو بیجو کی فراس شفاعت فخر د فرد فرد من منها به شفاعت د دې فرد او بث نی واجب یادې په یو کنده د غنمه کوم منها لو د یتنی لیکندو قرود او د ستنو دور د یقیم الصلاۃ به مص پابندی کوي او د زکات ورکی زکات وَيَعْبُدُ بَعْدَتْ كَي حَتَّى يَأْتِيهُ مُلَيْتَ مِن النَّاسِ دَ و یعبد ربه و دخل الغ عبادات کای حتا یاتيه الیقین تر دې چې ته تمر کرایې ملې سمینن ناتی الا فی خیر دین دې خلقونه مگر په خیر دی بیا خدای دې په جهاد فائدته یو جهاد یادا ته یې چې اسلام کمزور دی ایمان لکه رواه مسلم مشکل الفاظ مانی در لکریتی رو اے یسر او جنتی کئی ومتنه اے ظوهره شاد ات والحیعتو اے صوت للحرب غاواز تجن والفضعتو نهوهو داموئی دقشان ده گبراختی ایر یوازتوئی ومزوان مشیستوئی مش الموادع اللذی دعیون آغا یا ظن اوجوده فیها شده گمان او خیال قید موجودی دود دو دو دیشی پا دغنی اوجودی والغنیمہ پا زمید غین تغییر الغنم و اداد غنم د فار تصفیر او شعطه صفه دي شينه او عين سره وهي اعلى الجبل دا, دا غرب لب دي کې لوشد زينو الحمد الله تعالی رحم مختاب کدر لمصلح رحمت الله عليه ذا حال بیان کو کله حالت دخل کو هغه کې فساد راشي او یو چړي د خپل ایمان او د دی دين د له خطر را ده نو قدغا وقت دید خلق و نبی جداوالی او کنارکشی کشي ایت تا ایمان افازت دی کتی تری تیت و کلک حالات گڑ وډ ادنوی نو بیا غر کې او پبوت کې او پغار کے نازتا دی شریعت حکم نتی نو فرمائی باب و فضل الاختلاف بالناس احترام مخترم و رموز و مکان بارا توحید و حیرانگوز کیسر سنسید رکاریتان مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مکان ممبر دو سنگر موبائل ممبر دو زیرو کے باب کدر لن مصنف رحمت اللہ حال بیان گو د کله حالات دخل کو هغه کې فساد راشي او دیو سړي دخللي نو په دا وخت کې د خلکو ندي جداواله او کینار کشي اختیارایت دخل دې په ستري کې او کله حالات ګډ وډ ندي نو په غر کې او په ګټ کې او په غار کې نازدا شريعت حکم نه نو فرمای باب و فضل الاختلاص بالناس وا ابر کو بیان د فضیلت کې د اختلاف فرد خلکو سره خلکو سره وسیګي بار روزي بازار د روزي او خلق العمر بالمعروف کې نهي نه المنکر کې او حضور جمعهم او حاضرې دل اغه جمع د مسلمانانو د خلکو ته و جماعاته موددي جماعاتو نو ته و مشاهدی الخير او دارنګ حاضرې دل اغه مشاهدو مجالس د خیر ته و و مجالس ذکر دارن یو سره راضی مجالس او ذکرتا ذکر مجلس سره قران کولې شي احادیث بیانولې شي فیوزه کې نور دینی خبرې کېږي د توې مجالس او ذکر و مجالس ذکر او مجالس ذکر معاهم د خلق سره او عیادت مریضو هم او بیمار پرسی کول د بیمار د ذکر سنت طریقه دا او ډېر لوی اجر او ثواب دی پکې لکه مشکار شریف قراروا نه وګورئ چې د بیمار ته په وهوزورې جنا د او حاضې دل جازو د مسلمانهته الله درذا په بنیاد و مو او دارګې مدد کول او غمخواری کول د محاج ددي یو سړی مختلفاج دی او تکلیف د ورارت ت د اغ سره مد کې ویر شا او لار خول ا هغه ناپو هددي تی سرلی تبانک طرريکن نه ورځ کلمهنو ورځ موونه او تو ارت دا طرري کی وغیر ذالک علاوه د دینه ممصلحه هم داغه مصالحو د دو دینه لمن داغ را چاله پار قدر علی الامر بالمعروف چه دی قادر وی امر بالمعروف ونه بازار کی گورجی خلق و جمل رازق ور سره د معروف حکم کوي ون نهی المنکر او من کای د منکر وا کمع نفسه او من کوی زان عن الاذای د ضرر رسول خلقتا وا صبر علی الاذائق سوق دل راسی نو دی صبر کړي نو دا چې ختړي د خلکو سره غټ وډ واله ډېر بهتر دی چاله zarar نه راځي یو کدل شوکراسی دی په صبر کوي عوامر بالمعروف کوي نه ینن المنکر کوي او طوله زندگی خیرخواه ده نو دا چې سړی چې د خلکو سره یو زیو سیږي نو دا ډېر غره خبره ده مصنف رحمت الله علیه و علم په شان اختلاط بالناس چې اختلاط د خلکو سره سره غټ وډ على الوجه الذي ويفوجا غمان ذكرته چې ما درته ذکر کا مول مختار الذي دا ورهاغه کول لکان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم چوپ دي باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول الله څنګه مشرکان په من څو سي دو او دا هر چا خیر خوایي الله فضل کي شو له حل کوله زرا نه رسولو کو چا رسوله پاغي صبر کوله دارنگی وسائر الانبیاء صلوات اللہ و سلامه علیه تمام انبیاء علیہم السلام درودون در اللہ و سلامون در اللہ دیوی پاگی بانے تولو پیغمبرانو در خلق پا مندکی وقت رولو او دغا ترتیب سر لکم کم باپ چیتی در لذکر دا شک وکنالک الخلفاء الراشدون او دارنگی خلفاء راشدینون دا سکون ومن بعدهم من الصحابت والتابعید او هغه څوک چې دین په څیر د صحابه او د تابعین او ومن بعدهم مينو علماء المسلمین او د دین په څیر د علماء او د مسلمانانو نو واخيارهم کوم چې غوړه خلک دي اېدا چې کای خلکو کې او سیږي امر بالمعروف کای نهی النمنکر کای چاله تکلیف نه رسې یو کو شو کورسې نو صبر کای او هو مذهب اکثر التابین دا مذهب د اکثر تابعین له او ومن بعده موصوب چې دین رسوي او به قال الشافعی او دا غقول لئمام شافی رحمه اللہ دے و احمدو دا امام احمد النحمبل رحمه الله و اکثر الفقہائے او دا اکثر فقہائے کراب ربی اللہ عنہ مجمعی اللہ دی و شي د تولو نا پہ اتفاق سرا دا دا تول مسلک دے دیو جنگو یو سارے غار کے انہو تے او پہ غر کې او د فتنی دور نه دی نو دغه ژوندۍ د خطرې یمنه دی شعبان سلام نه چي شاتامر بالمعروف نه کوي شات نهي ان المنکر نه کوي هیڅ د ګناہوں ویلی نه هو وینی نه نو ځان به څه وایو سره ګناح وینی او ځان ته ساتي وګوره امتحان راغلی امتحان سره الله تعالی د عمل توفیق ورک نو سور الی اعلی مرتبه قال الله تعالی فرمایلی الله تعالی چېلوی وتااونو علی البر و د یو بل سره مدد ته نو سرت کوي په کارونو د نیکه او د پرېږدارې هي سوکم په دې معاشره کې او د نیکه کار کړ د ظلم د جوارې د بي دي نه کوي نو وتعاونو کې امر د کسره پتا فرض دي چې ملې مضبوطه کړه وګورم موږ ولدا چې کوندا چې د فساد د جوارې د شراب او د بي دي نه مخنيوي کو کړه الله سپندګان بیا د مخالفت نوخر ذخار ولل للی سبب الله ته مو توسل شو کې امر امر دا یو سنید دین کارتا یاو ایزو فساد بندوم نو پا مسلمانانو مسلمانان دا غم دتا و نصرت فرد و نازم و تعاونو للبر و التقوى لادا اللہ طرفنا امر رے اللہ و اید یو بل سرم دتو کی پنیکو پر ازگارو کی والآیات فی مانا ما ذکرتو کسیرت معلومتن و د دغه مقصد دا راکه جناما ذکر کول ډېر دی او معلوم دی دی وجه در لذکر کوم نه قران کې بشمار آیات نه چې څوک د دین کار کوي دا غسر مرګري شي د خیر کار کوي غسر مرګري شي وخفظ الجناح للمؤمنین دا به مطلب بیان د تواضع د اجزای اختیارول شي چې اوسره د اجزای زندگی کې تواضع دي ته موي د غرور او تکبر جن نه نه دی تواضع دي تموي جنان دا هر چانه معمولی اوس پد کړه هر څوک د ځان نه لوی کلا وحفظ الجناح للمؤمنین او تدول دوزر مؤمنانو ته یعنی مؤمنانو سره نرمي الله مؤمنان باندې ګان دی الله د حبيب امت نه خلق سره نرمي اختياروي قال تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی خپل حبيب ته حکم کوي وحفظ راخکتک حبیب جناحکا غترق پلی لمن حق چاہت اتباک من المومنین چه غی تابیشوی دیتا پسید مومنانونا یعنی حبیبا دیسر توازون اور میسر پیش راشا وقال تعالی او فرمائیلی دی اللہ تعالی چلویلی یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان فرمائی یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والاو من یرتب د منکم عن دینهی حرق اسوک چه واپس شی او مرتش شی دتا سنان دینی هی ده دین خلنان حال آیاء عزباللہ مومنان توئی که سڑی ده دین اسلام نو آوڑی دو نو دیڑی گو ردانوئی چه زو آوڑی دمو دین میں پریقو کاتر شم نگنی دین لبنک سادو رسی زان تباو برباکا فساو خیات اللہ بی قومن زرد شرابو لی اللہ اداس قومن دیمان او ده قرآن او ده دین ده خدمت توفیق بور کی یو حب اللهله سره محبت ساتی وحبو نهغو محبت محبد ب د الله سری لتل نرم د مومنانو باره ک د ممنناو باره کې بډیر نرم اس تکلیف به نرسئ او عې ل کاافینڅخ بهوي په مقابلې د کافرو کي د د ممنانو صفت دی چې مومن د پااره نرم او د کافر د په ار په میدان جهاد کې سخنان اچي یو کافر سره گاونډي دی او د سره د کواندار د په لارو دی او تور لبجره دی وای نه د کافر سرم د خو اخلاق کو کوم د میدان جهاد کې وال یجدو فیکم غلوا وقالت اعلی فرمایلی دی الله تعالی چې لوی ریا ایو حنا سے خلق انا خلقناکم من ذکر و انث بشک پیدا کړی نیتا سودي او ناری او حوا علیه السلام و, و سلام تو لیو آدم او د او والهم السلام بچیه نو ده چا فخر په بل سیوا ده دینه چه فخر شه ایمان و تقواله و جعلناکم شعوبا گر ظولیمی ایتاسو شعوبا لوی لوی خاندانون و قبائل وړی وڑی وڑی قبیلی لتعارفو دی ده پارا چیو بلو پی جنه پختون نه او ده افلانه نه ده افلانه دا ده ده تعارف ده پارا دانا جګې پښتون په کریګرو زتمن دی او عربي په جمی زتمنې ان نه آخره مکومند الله اتقاو تاسو ک ډیری زتمن د الله پریزه دی چې څوک د الله نه ډیر چې چې سا کې ډیرر د الله خو دی اوواامیر په ذیر راړي نوواو تناب دی نو دا کا ج د دا غلا دی د بعض غلامان حالسو چېی د خپلو مالکانو نه ل مطببه وقال تعالى وفرمایلی دی الله تعالی چله فلا تزکو انفسکم وایزانوا پاک فاقم مخوی د دا پاکی داوی مخوی چې زوبز داسه مو پاکم هو اعلم بمن اتقا الله خو په دې پاغه چا چې سوق د الله نه ی دی وقال تعالى وفرمایلی دی الله تعالی چله ونا دا اصحاب العرافه आवाज وو ور کی خاوندان د عراف مقام چې د جنت او جهنم په من کې اوچت دی او پهې باغ خلککو جی ن کو او بی به برابر شوي جهن ن ته بزینه سیوان ګونونې سوا نهدي او جننت تم لازی نه سیوان نیکئ او نهدي اوسممو د پسس بله بزی اواز بور کې خاونندام دا مقام ررجالن س سروته یاعرفونه هم بسيما هم پیژې بههغې لره پالهماتو هغوي قاللو دا ما اغنا عن کوم سفا د در ک تاسوله ستاسو غمال جمع کولو و تا دیننو دامان خار نه کوول مال د جمع کولو اخرت لې شاکړی سفه د درکه خبر لې چې دځان سره را او دلته د ې یا جمع اوکم معناادوه صفه د درر ک ستاله تا دنیا کې ستاډیره لډ لوه او ډیر لښې وما قتونتهست بیرونه وغه چې تاسوبه تقببر کولو لوی به مومنان مومنانولهمه مپکتتل او ځان لوي خلکي ا او لایل الذي داد غته دممنان مبارکی ورته یقسمتم چې اے کافر متکبدی نتاسب قسمونه غړل لا ینا لهم الله برحمه چې او به نرسه وی دی الله پر رحمت ایت په حکم شو چوت نو جنتا دکیدې چې یو سری خاتمه په کفر شي لایا ذ بالله نو ددن اس په بهتر دی خنجر دی بهتر دغه خنجر خو به جهنم لږدې کړه او کیدې یو سړی خاتمه په ایمان وشو انسانان سکه شي دې د ملایکو توازن اختیار تیار کوي حتی لا یا فر احد لا حد فخر دې نکوي يو په بل ولا يغى احد لا حد او سیاسي او سرکشي دې نکوي يو په بل باندې رواه دې حدیث روایت کړی د امام مسلم رحمه الله باندې اورهره رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه په روایت دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی دي ما نقصد صدقه من مال کمه نویرا اوس خیر خیرات په یمال کې خیر خیرات سره مال کمی کمه نراز وما معاذعد الله عبدا او نده زیاد کړي الله یو بندل ربه عفو فما فيقولو سرا الا عزن مگر عزت پای ته دې سره ظلم کړي وې مافي کوي يا ربه عزت کې غم د الله حبيب و انا مافي عزت سيوا کوي چا ظلم کو زیاته او کو پويدو يا نه پويدو نا پوهره تکلیف درو رسولو او تل اللہ فی اللہ اغم افکے نوما ازاد اللہ عبداً بیعفوین اللہ عزت نزیاتی اللہ عبندل رب مافی مگر عزت یوسف علیہ السلام چی رونا مافک نیزتی سیواشو کو کم شو یاکوب علیہ السلام چی رونا مافی لانو کنیزتی سیواشو کو کم شو او حضور پاس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی مکفت حکا او دا سی تفلیف ورطا رسول شیو چیو دو دا سی چا الله نو آمی مافی لانو نذیا تی اللہ یو بندل رب مافی مگر عزت و ما تاوار احد عجز یو تواضع نی اختیاری یو ثل لله خد اللہ دپارا الا رفعه الله الی پرتکای یو سره تواضع خیچې سم نه کم مزه کمزور ہے مزه بیکار ہے او دا الله پر رحم کیږي چې سره کې تواضع راشي تواضع واجب نی اختیاری یو تن د فرض رضاد الله الا رفعه الله مگر اللہ پور تکی رواہو مسلمن وصل اللہ حضر اغیبارکیسا احادیث ذکر شروع وانانس رضی اللہ عنہ نانس رضی اللہ عنہ روایت تے چے انہو بیشک نانس رضی اللہ عنہ مر را علا سو بیانے چے ارشو پا سما شمان دیانس رضی اللہ عنہ کلال روا سما شمان ناس اسلم علیہ نبی سلام واچو وقال لی فرمایا الکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی علیہ السلام یفعلہ جدا سے بےقول مہمان شمان چھ مناسو نو جو رفات پہ سلام واچو یہ خدا نے جدا ما شمان نو کہ مشر پہ سلام وانے سیدی عبادت بے اسلام رقم جنن سکے یہ علماء نے کلی داد اجد نے خبر کرا کہ شراروی باتیں هر خړې وي جنا کشر او دا ما ته دی مال مخ تي رسېږي خو چې کله تا ما شنه کشر دې نو کړې او په هغه ته سلام شي دا ته وازو د اجر نه حاله دا حدیث پاک تر هغه کوشش کوي نبی رسول الله پرمایلي وې کم زه مسلمانان چې ملاو شو او کم سره په سلام چولو کې بخښ شو دا تکبر نه پاکه الله له حدیث یې و بازی اوقاتو کی بازی مسلمانان اصلا مسلی پا دیدو یومو یا السلام علیکم و بلمو السلام علیکم بیا بیگوارو لجواب ورکل ضروری دیدو ایک خبر کم مسلمان چې په سلام اچولو کې محکشو نداد تکبرو دو غرور نقا دیدو دارنی معشومان ناس تین آبالی غا سلام دے چوا یو خوزی کی توازو عاجزی دا بلغ معشومان به آداب د اسلام ستاکی متفقن علیکم امام بخاری امام مسلم رحم الله دا حدیث ذکر کړي وان هو دان صلی الله علیه و سلم ورایته ورل دین طول الله حدیث اخلاق پوښیو قال احمد رضی الله عنه ان کانتی الامد बेशक او بویو من ایمای المدینہ دیوزو د مدینه دا میننه نو کړي او طاحو وینځل کله مال پشان خرڅېد را خرڅېد نو ییوین د برکان او را بل لا اخو النبي صلی الله علیه و او بیننی و لاس د نوبیره حسلام فتنتهلیکوی هسو شاد نو بیتله د اللله ح ک دی چې ب دینې خه تپ نه کول چېشي او د الله حبیب شو چې د زنانا د ین د ضرور دا د جز انتخو یو زنانانه بړ لاس نونی او بو لو او چېڅقا دو نوقاه بهڅخکارو کولو ک کار د اللله حه کولو دا د توواو د عجز انتاو د اللہ حبیب ویدیو زال اللہ را لگلے لیو تنمیم مکارم الاخلاق چی زد خو اخلاق و انتہاو را ناغوین جب اللہ سعودیو او اللہ حبیب بے گوتلیو چی سکار بے زمادہ ضرورت ہے رواہ البخاری جدی حدیث روایت امام بخاری رحم اللہ کرے وان الاسود ابن یزید لا اسود ابن یزید رضی اللہ عنہ روایت تے قال روای سئلت عائشت رضی اللہ عنہ تپوس کریشو دم الممینین عائشی رضی اللہ عنہ ما کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسنو فی بیتی دا اللہ حبیب با پکورتے پا سکوڑے جکوڑتا برادر کشو ورادام عائشی جیر با جتھلے پکور کے پا غنانتے تنگیوی والدہ تنگلہ لورتے تنگلہ بیبی تنگلہ نو بیبیو فرمائے قالت کانا یکونو فی مہنک اہلی دا اللہ حبیب بدختلق لعیال خدمت کو وسم بعد علماء مبارکی منقولی شکل کور تراشی متاله او زغنرستو بی بی بعضو سمو علماء د کراچی کې وای کله بی بی د باردا په اسو له دننه جماړوه دای ګرمه کا وترکا پختلا هکار کړي دې خبره دا یو لوی بزرگ عالم دیرشه ادارنم کراچی کې دفن دي مولا داثر عبدالحی ادم رحمه الله و یوزن ورته مورید راښیرزه ده احسان درځي ترڅو دې له دا هډه وی دین هغه حاله چې جما شپیت سره سلوف او ما چې ته قام نیویلی شو برا کا کورواده الله حبيب صلى الله عليه وكان او في مهنه اهلي وبطخدمه اهل عیال تکورالو خدمت دې کور را حضرت صلوات کاله چې بموز حاضر شنو خرجای د صلوات الله حبيب صلى الله عليه وسلم مسلمان هو کور کی خدمت کو دې په بابا کور په شاملون دارا الله الحدیث سنت طریقہ رضی اللہ عنہ دا اللہ لبار دے زندگی طریقہ منگوتا صلی اللہ البخاری وان ابي رفاعہ تمیم ابن اسید رضی اللہ عنہ دا بی رفاعہ تمیم ابن اسید رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویزر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان وہا یخطب اور اللہ حبیب ولا ما ودي الى خطب ياد الجمي و ياد الجمين الى و فقلتم يا رسول الله اننا رسول رجل غريب ذو يوم مسافر sareng جاء اور اغله ذو يسال عن دينه الدين بعره تقصكم لا يدري ما دينه پتہ ولا نو يفا اقبل رسول الله صلى الله عليه الله حديث خطبه برمات متوجه شو ترى حتى انتى لید منبر نما بر اكو فوت ی به کرسیه صحابه کرام ورته کرسی را رونیش ورته یو کرسی فقعد علی عبد الله حبیب هغه کی ناس تو وجعله يعلمنی اول حبیب شروع شو چې تعلیم را کوله مما علمه الله داغه صلی الله علیه و سلم علماو لیکلی وه کا غتبی کرا نو هغه درس ضروری مسالې رااره په شی دی دغه خطبه باندې علماو دا صلی الله وې کومه خبره ای نو ده به پرځه خو د خبره د جمعې خدام پر فش لکه یو ضروری احمه مسله چاله په خشوا ائ امام د جمعې پر خدام نو کډیر په سندره دین ولري خبره وکړي ټیګه خبر نو کله هغه کوئی کولا هغه ته سلی حاصله شو ثم تا خدام ته و یا الله حدیث په تر را دمو تاسو لخیجه د سمره بلند او اخلاق او سمره هر رسول خلکو په هدایت پات فتا فثم نبید دی قد بی اخیر پورا قرواه مسلمن ندی حدیث روایت کرده دی امام مسلم رحمه اللہ ندی که دعا جزید توازو دی حضور فاک صلی اللہ صندقوی او دعا غیر اخلاق مبارکو ذکر دی وصل اللہ تعالیٰ عنہ خیر ان رضی اللہ عنہ دا حضرت رضی اللہ عنہ روایت تے ان رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم چی بیشک رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اذا کلت و چې کله به الله حبيب څو عام ورو نو ګره عام معموله چې په دې دغه بوته خراب کړي دا هغه ته ګوتا ور سره داجو نو چې کله د توام نو فارصو لاق اسوابه او الثلاثه و به څټلې خپلی ګوت خپل درې دم ګره د اجري نه خبر ګوتې څه چې په دې متکبرین داسی ګوتو سرډی نه خوب زر زر په سوانه سي کې چکه الله حبيب به ور ګوتې لايق اصابعه الثلاث نو کله کله په غوته فراغ کوي او غوته سره تو عام لونواله ولدي نو را خپل غوته شت سنت دي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر د صفایي نمک چې مخکې سره خپل غوته ورشتي قال صحابي وي وقالو د الله حدیث صلی الله علیه وسلم اذا سقطت وقاله الله حدیث فرمایلی دي اذا سقطت لقمه احدكم کله چې ورږيږي او نړي دي او د تاسونا د اللہ د فرمان د اومت وئ یو نړی دي د لاس غورځې د کله د پلیټ او کاسی نو غورځېږ نوفاال یومته هل ا د نهدي خاارې ماریو تری میلیزې کې کته غورځېېولیقلل ها اوديخورړي کته سشی پرمت نو هغه سفا کو او راغتل دا د الله د حبي مستقل سمتې او دا هم دجزې او توواو د خل پته کبلیل شي کله اخلی دم ک او بیا دغې د خاارې کله لريه فلیومت عن هل ازال لذی کی داغین خاور ماورے ولیاکل ہودی قری ولا یداھا للشیاطین ندی پریزی شیطان دپا کدا پریزی نو شیطان نے سمالے نا پی خوشالی و امر اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے لے انتس لک القصعت داش صفاد قریشی کاسا دورو څو عام نشړې چې جیره ګوې یره جی دغه صفاق راشه باج اوقاتو کې د ابتدان نقصان شي دورو سړې راوازې چې چا بیا خلاصېږي حکم یې فرمایله ان تسلط القسعه چې صفار وکړې شي کاسه او قال فرمایلی دي فنکم لا تدرونا ای جماه امه کيان نتسلطتنی شفی اي تعامکم البرکته چې تاسو پته کوم څعام کې برکت ده کې دې شي د برکت غنړې کته ورزيدلې کې د شیرا څخه دې پریخول <سؤال> او په خاصه کې پاتې دې برکت ونی کی الله خیر او برکت په توعام کې دې خدا پته نه لوي چې پکم کې انا مسلمون د دې حدیث روایت ذکر کړل دی امام مسلم رحمه الله وا نبی هره له ترضی الله ابو هرره رضی اللہ عنہ نے روایت سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دے نبی علیہ السلام نے روایت گئی قال اللہ نے فرمائے ما باص اللہ نبی ان اللہ نور علی گلی سیو فی غمبر الا رالحنا مگر گڈی سرولی اور اگڈی سرولم داجزین خلا چاہے تکبر وی غرور وی ناگڈی شت سرے حرف غمبر گڈی سرولی قال اصحاب هو انت صحابہ کرام اور تہ قربان کنتو ارعاها او مز چلاگڑی بمی سرول علا قراریت لأهل مکہ پس قراریتو بانی دا مکیو علاو دا پارا ورپا خواب از سروس پینو زروپی نو یو قیرات پاو کم دورتی لاغیب از سروس پینو زروپی سیو بی پیوسو قیراتو بانی بمی دا مکیو علاو دا پارا سرول رواح البخاریو دا دی حدیث روایت امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے کور دی رست حدیث ک کل <تصال> را سیمی کور تا عطا لچا معمولی غن تا حدیر رو لگلن نوکه چر اصفکوالیو گو جو گورت دیران رو نو داد غرور نخلا که معمولی چا رو لگلن تاویج بس په حدیر رو لگلن او په پدیشیات کم اغیل اسپک مگورن اوکه یو معمولی شی لچا دعوت در کنو دا آئی جزو خوید زین را را واسم اگور لا معمولی غن تا دعوت ته کچرتہ اغرا واستیو داغد وسم مناسب او د اخلاص مناسبه د لسیفی او تاسو لته دا د غرور مخره الله حبیب وای و دا ابو هرره رضی الله عنه روایت ته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا د نبی رسول الله روایت نکلی الله حبیب بوی چ لو دعیتو الکو راع ک زروب للیشم الکو راع قرہ دا کو رادی ته دا مور تک په وای تاسو ورته کوږ وای اګه دې دې زیلا کوم پاتې کوم ځای کې دي او دا پنځه راګه سره خصوصو هم خني کنا مزنه اوقات کې باندې خلق هغه صفا کې وي وي دي غم پخاي لوال الله حبيب صلی الله علیه وسلم فرمای کزر او پالیشو میلا قرائل هغه کپي دې زی او غډي تا او زراعن یا لی چې تا لا عجبت نذو د دعوت مقبول زبدان نوام چې تا خود دې زی ګراغه کپي او کو غیر پوخره ولو عندي لی زراع او قران او ما ته په هدیا کې پیش کړې شو زراع لیچا دګړ لیچا دابیزی لیچا او قران یا چا دا سوی چې دا د بیزی دختی او کپیدا دا الله حبیب او الا قبلت داهم زقبل دا برت کوو رواه البخاری او نو دې کې آداب هي کما عملی یو سړي اخلاص وګورا هغه دغه واستیو بدللی دا نن ګور سره چې شوق غټي ناشکرې نه <تضحك> اخلاق یو متکبرین دیواره د غی مکسره نه چې خلک وایي چې سورغه دعا مې نو په ولاړی ویو قسمه قسمه خلک شراش ور پسې بچره دی د اسلام نه خلاف, راغو اسلام خلاف دل <تضحك> دل <kı gladiises> او غوته د اسلام نه خلاف خو دې خبره ده دیوې ان الله حدی فرماي دي ساتوام دی نوکری مگر متقیات پرېږه چې الله دې یری ناغه اسم دې په خړه لیکنه قابو بدره نه وي او قابل نه یا د ساته مغفل اعمال او غریوان کیږي دا مغل شلا سره کوم دې قابلی رواح البخاری یو د دې حدیث روایت ماخ بخاری رحمہ الله کړی وانا نسندان رضی الله عنه روایت وکاله فرمایي د خانت ناقه رسول الله صلی الله علیه وسلم او حد او حد نبی علیہ السلام الغضب او چدا غیق ازبار نو دا له حبیب خواجه بدی بسور لای کولا او امي نو مو لا تسبقو اغينا بس شهر وانده كدهنشو اولا تت... أو تقادو تسبقو ان قريبا نوى چه لا اغينا ده سشهر وانده شه تين ده اوخوا يو سرلی وطلوانده شو فجا آرابیون راغلو يو بانده چه علا كعودن كعودا غوخ لوي چه بسوس ده سرلی قابل شوي نوه نوه راغه يو بانده چه پا يو اوخ بانده لهو چه ده پارو فسبقها ناغذ ده اوخ نروانده شو فشق قال ذلك على المسلمين لا خبره مسلمانوں نډه رګرانو لگے دا او حفش کو دبرداشت کوجره سورلیو لګال الله د حبیب سره لې روان شي حتا عرفه النبی صلی الله علیه وسلم تر دې چې الله حبیب صلی الله وسلم او پی جن د چې صحابه مي پریشان شول او حفش فقال على غیدت لیده پارهوی خفکی غیما ما على الله ہے دا خبر لائق ده په الله باندې الله يرتقي دا چنه پورته کوي الله یو من مینه دنیا د دنیا نه الا و مگر کته را غوروي نو باج شه تکبرو غرور ته ورسيږي نبسدار اغي سي وی لاشه کنه وی بس پیمانه پرشه دا داشین نور انتحال را سي روز په زوال خاصي نو دا قاعده او قانون الله حبيب ذکر کو رواه البخاري يو دې حديثه رواه امام بخاري رحم الله ک ورا را करून حديث تیر شومबाज مرګری وای په مقصد خو یل شو حدیث اخر کې وی حقنا لله يللا يرتقي شئ من الدنيا الا وذع او واذا خبر حق ولایت ده الله شنو پورته کوي او شه د دنیا نا مگر د پورته کې دوپ سي اغاث کوي الا وذع او کته را ورځي دې معنا داره ګوره یو الله دې شي په یو حال انسان کو سور اوچت مقام تورسیدو یو حیوان کو سور اوچت مقام ته او پی خنا را رواند او پی زوال را رواند نکل من علیہا فاند لی حدیث ماناک یو شی سور اوچت شو سور الوی مرتبی تورسیدو او دین پس پی زوال رواند دین پس پی خنا را زید یو الله اللہ دیچی په یو خاند بانے باب تحریم الكبری والعجابی باب دې په بیان د حرام والد تکبر کې ولعجاب او د اعجاب کې اعجاب دې ته یی سړي کې اوجبې خپل خبره له خبره وای د نور شپه کې غړي خپل عقل له عقل وای نور ورته وکوف وقف کاری خپل رائے ته رائے او د نور چا مڼه نه خپلم پناه قده ظلم نه کړ بل چا نه مڼه نه قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلوې دي تلک الدار الاخرته وایدہ دا کور دا خیرت نجعلوھا غرزو منغدا للذین د هغه تانور پار لا یریدون عضوا فی الارض چی غیر اراده نه لریده غرور او تکبر پس مکدی دا خیرت کور جنت دچاره چې رشاد او غرور او تکبر اراده نشته ولا فساد نه نه فساد فساد وایسته وای شرک وای غیر الله عبادت وای فساد وای تعالی الله د الله د حبیب نا فرمانی ته وای دارेर یامي آیات او سلف وی دي سره ډېر دا عمر ابن عبد رحم الله بارک راغلی زن کدن شروع د آیات به وجړنی ذلک الدار الاخره نجلوها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا الله ادا الاخره او جنت ګرځو مونږه چا نه پاره چې د چا راته د تکبر فزمک کی نشه او نه د فساد اراده را والعاقبۃ للمتقین اخیری لخير انجام دمتقیانو دپارره وقاله تعالی فرمایلی دی, دی, دی, دی, دی الله تعالی چلویدے اکل بندي غامه توی ولا تمشف الارض مراح مگر زفز مکه کی غرور او تکبر سره سورہ زفز بحاورشی او د هاور د لاندي بشی د غرور د تکبر ګرځیدل مکه وقاله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلویدے ولا تصعر حبک للناس مانوکی او بیماری را جی دا صدی کوکش نبازی متقبیرین دا سی چی خبری تاثرہ کئی خودرنا محب تکبر دو جناڑے مکدہ و محب لی یعنی غرور و تکبر مکواد آگا کتانا کمزور ری ری و تالہ سو اہودا و, و مال ملے و هم ساگون تے بندر الان اللہ امتحان دے تالہ درکری اغلی لیور کرے او کئی دے تیجی تالہ درکری او اغلی سنیشتق و اخیرت کدہ آگا دور مرت ولا تمش في الارض مرحا مغرذا فمكاك تكبر سر ان الله ابش كالا لا يحب منا ومحبتنا ساتي كل مختال ده هر متکبر سر فخور او چه فخر کوي تو غریبانا ومانات تسير خدك للناس ما نذ كميله يمداد اس ارم وما او اعراض متو پر مخران الناس خلقنا تكبرا عليه چه تک تکبر کې والمره فتوي اتبهتو یو غرور او تکبر سره ګرځېدل وکاله تعالی فرمایلي دی ان قارون من قوم موسی دیشک قارون د قوم موسی عليه السلام نو داو په رشتہ عليه ناغره کشي او حسد کړو دا وی سلام په هغه السلام سره بغض کینه لاتينا هو ورك م جي قارون ت منن الك جيله خزان ن معغا إن م پات ه چې بشك چابيي و كنجان راغوي لاتنوه بالأصبة خا م خاادنيوي فوي دا ل ماند فزو سو يو قسانان قوچابان برزي او للقة خاونان د قوة وغي إ قال لهقومه كلويلي اللہ محبت نہ ساتھ یہ تکبر کر ان کو مستی کر ان کو سر الہ قوله تعالی ترتیب پوری اللہ فقصفنا به وبدار الارض من, من غاور و راغ كما لسبزمت تو نے نبات وانا ابن رسول رضي الله عنه دا ابن رسول رضي الله عنہ روایت سے نبی علیہ السلام فرمائے دی لایۃ الجنۃ جنتی کی منا جنۃ منا اسو کانتی قلبی جی پر دعو مسقال ذرہ په مقدار د زری برباني من کې برند تکبر نه هغه ذره یو کیږي توي يا جز لایه تجزات ان ور کې او ټاکه لا ده نشي کوم ذرات کاری زړه بر تکبر کې نشازره کی وي ک خلق له سبوري ځان فقال رجل انه فرمایلی يوسري ان الله ان الرجل يحب يوسري دا خبره کوي اي يكون صوبه حسنا سي جامير خيستوي پاکيي سپاري ونعلوه حسنا <تصفيق> او دوي جرمه بيدار دي خيستاي ندان په تکبر کي راځي امر نيکاندره صحابي باغي تاريخو خي جنا ما يخل كل جاميري ازما الله ولا وسوتا قطم ور الله حبيب ان الله جميل الله جميل له خيسته ويحب او جمال او حسن په خيستي رسل الى الله ور کړه خي قيمتي قائد جامع دی واچې سو مرې چې دې مټي کټلې وا ټولې کېږارې وا ټولې الکبر و تکبر هي څو جامو هيڅ په ځای ترنو وي الحق تکبر څه شی حق نه انکار ګل حق د معلوم شو چې الله او رسول الله صلي الله دا چې سره دی معاملې او تلپته چې په نه حق یې مو دی په حق ری او چې دا انکار کې دی چې تکبر یت تکبر وای لکه په چې دوه کسانو کو مز کلالن او یوب پناهقو خو من کېدو بنا نو دی لکل شفلا نه په تکبر دا شریعت ټوله مساله حق ورته معلوم دی وه هغنه انکار کوي دغه په تکبر دی القدر بصر الحق حق در لمالنه کذال الله ورسول صلی الله علیه وسلم چې مخړه او همت الناس او تکبرسته وای خلق لزلی تکد حلق در اللہو انسانان نکاری تبیر چی بس انسان یوازی تیو نور انسانان لے وغمت الناس زلیل کتل خلقنا رواہ مسلمن جدی حدیث روایت کلنے امام مسلم رحمه اللہ بطور الحق تماعناوا ویدفوه وردفو داکول دا حق او ردکول على ہی پوئی ان کی معنی ایسو در اللہ کو او تا غلوی چی حق ننے یا اصطاوا قبرن من وغمت الناس بمانا یعنی خلق حقیر اسپگڑن وصل اللہ تعالیٰ خیر حقیق سلمت ابن الاقوار رضی اللہ عنہ بسلم ابن الاقوار رضی اللہ عنہ ہون روایت تے نا دیر بصحابتون بہادر او بیا پاگئی کبازی لوی شان والا دعوی صحابی دے چی لوی لوی لکھ کرے بے یواجرہ گی رولی او یوزل چاپو سی حملہ کرے و لٹے چولے او غیر مسلمانان او خان تختولی نو دے اواز اے غطول را اخلاص کری لئے بہادر صحابیو سلم ایبن الاقوار سلم ایبن الاقوار رضی اللہ عنہو لئے صحابیو او یو ذلی جہاد کلاللہ حبیبوی چاچے کافر قتل کو نداغ مال وجدد اپا رہے کافر قتل کو او داغو او غنیمت بن شاغت د او در زه الله حبيب له وی له درګه وی تا شان چل کافر ما قتل کرے غنیمت چاغت رضی الله اوقات واسه الله حبيب ما سره دې دېمانه رزاق الله حبيب خا یوزمره د الله دمرونه برا پښ او کافر له وای نیو سامان دې تاله ملاوی نالوی شان والے صحابه او کله چې ا قرن اختلاف راغې مدینه مدینی منورین بار او بیاو قادشو دے جنت الوطی کی دفن دسلم ابن الاقواء رضی اللہ عنہون روایت تے او دعوی او صحابی دے دور پمندکی چاکو چی اصبتی نشو مخی کے دے دس صحابی وجیب شانو بای صحابی دا تیر شوی او چی دے ایرس نخبین اونی و اصبتی زاننش اخلاس ہو لے دے او ای ان رجلن اکلا او داد اللہ حدیب فرمائی دیو وی زو امنم دس صحابی دا پارا او چی زد دنیا نظر ما صحابه بددی امت دفار امانی او کله صحابه لارو دی امت دا آغا رضینا پا زوال او په زوال لے پا زوال لے روزانا رض دبلینا پا ترم وی انا رجولا اکلا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالی یو سری خراب قول دا اللہ رسول صلی الله علیہ وسلم صرف پا گسلات او دقا وقتی د لا ایمانی نور رو فَغَسْلَاتِ خَرَابْ کُلُ فَقَالَ كُلْ, كل بِيَمِنِكَ دا اللہ حبیب ورکتو خیلاص خراد کوا لگو رد دا, دا دا عشو وی دا دروغنو وی قال لا استطویقو وی زپا دی خیلاص خراد ساعتکنے دا سا دیو اتحضاوتو پا انت کولا علام کی وسیعو پس کنن آتا لگو رشان بیغمبر دا دیو قال لا استطویقو وی توی شرم طاقتن شدر نو منی کړهلې درل ردي خبره منو نه مګر ته صبر نو بل الله دی حدیث صحیح ریه قبولي شه واي په مرگ مړ شو په دیرا الله خليلہ پورته کولې نه شو اوت شو لاس دې بخښه قال كما عرفا السيه بیا د الله خليلہ پورته نکړش رواه مسلم نک غلا فد شن فاتخليلہ منه پورته کېد مسلم اند دی حدیث رواه امام مسلم رحم الله کړه اتام دا گوری زنی وخور اتھڑے حقیقت پر اخیلات کی تکلیف دے او سزخم دے او دیتی فراک نشکولے نو اوزر دو جن پا گست سید او کہی اتھڑے تکبرندہ سے کئی نو داد تکبرلا پا گست لاک فراک شیطان کئی دو جن که اوگو دی کچے عباد عوام نارینا زنانا دی خیال نسا دی چکا پا گست لاک ستی آلائی دی چونی ولی اوگو لوخینی ولی پا گست لاک فراک پا وان حارث بن وهب رضي الله عنه ده حارث بن وهب رضي الله روایت سے قال نے فرمائے سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما اريد بدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولی فرمائے علیہ اخبرکم باهل النار تاركوا حذر نظر قوم فاور وانو وانی جہنم وال سوق دي كل عطل وي هر يوتل البجل چناکرج وید په ه خبرې چروا بس کلو غکل هر یو څه بدجده بدجیدہ او جواز بدخلا کا او مستقدرن تکبر کون کې ددا حلق یعنی اورو الی ه کبه بد بدخلا کرے جواز او بدې اره او مستقدرن تکبر کون کې مت اتفقن عليه وتقدم رضوان ج پیر رشید شرح هو شرح او تفسیر ذی حدیث فی باب ضعفۃ المسلمین فباب ضعفۃ المسلمین نبی سید الحدیری رضی اللہ عنہ داو سید الحدیری جللاہ ونہ روایت سے بے فرمائے نبی علیہ السلام فرمائی لی دی احتجت الجنت والنار کہ جنت اور جہنم ضمان کی یا وی زغاریم بلې زغاریم قالا وای قالا دل صلی الله علیه وسلم فرمایل فقالت النار او فرمایل او فی الجبارون والمتكبرون و ز بدی خبره جنت لوی تا نغوریم چې په ما کې باغ فرکشا او متکبرین کم چې سرکشاه حلګد هلق ویل دوی قتل وکال کای ته خلق حیاخلي معاشره تنگ کړي خلک پریشان کړي تکبر و غرور کئی ویداب ما ترحضی وقالت الجنت و جنت او فرمائے لئے الناس یہ ماں کے باغے کمزوری خلقی یہ دنیا کی کمزوری اور پائی کی عجزی و مساکینهم و مسکنان ندا باہت مباسے کن فقدو اللہ بینو ما اللہ رای دعاو کمن کی فیصلہو کا وی انکی الجنت وی تکی جنت رحمتی زمان رحمتی ارحمودي دکې من اشاو رحم بکوم تا په ذری په چا چې مخفشي او ورته و انک یان نارو توری عذاب زم عذاب او عذبو بکې من اشاو عذاب ور کوم تا په ذری چا لچې مخفشي ولیکله کو ما علیه مل او ها استاذو د دعاو د پار په ما باندې دا د مغاری ده چې د کوم په جهنم ممللا دکې او جنت دکې و جننت تب جنتیان وردن شیو جامع پتسی و ای دے پخفل رحم او کرم ور تهذیب کی الله مخلوق پیدا کی جہنم تب لا کافر اور سرکش اور غرضی و حلیم طلعاتی قران شریف کی لاغلی دخش آوئی حلم مزید حلم مزید نور کوینم دخش ونے تردی جللا قدرت باندې و یخفل قدن باریکی کیری او و جہنم وئی جللا و دخش رواه مسلمن دې حدیث دی روایت کړلې امام مسلم رحم الله بوللا ابو رضی الله عنه نے روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا ينظر الله لو ريب الله فرز قیامت پر نظر در رحمت الامن راچا تجر ازاره چې اگر آگاه کی لنغو پرته با دوارنه ده تکبر د واجب نه دا متن در له جومه د وضاحت یو سڑے لنگ او پر تکبر د وجنے کا تکڑے دام گنا را او کتکبری نین ام دا تکبر د ناری نه لنگ او پر تکبر دا گیتو نکتنی دا گیتو نکتکول دا دی حرام دی ناری او دا زنانا گیتائی بلکه قدم پتار دا دے چی داغیف و جامو کی پتی بھی داغیف جامو کی پتی دا حکم دا نارینا دا پا متفق کن علی ہے دا گرد آسور او دې ذکر دي بابت لیکر کو چې دا لنګو پر توګه د دې ته دا طریقته متکبرین او دا د دې ب و ان هو د ابو هريره رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی صلاۃ الله یکلمهم الله یوم القیامه دې کا څنګه الله ور سره خبرې نه پر د قیامت ولا عزت فيه او نه با پاک ويته गुन्हा او کله سو پاک نه کی نا جهنم نراوتې نه شي جنت ته لریش ولا ينظر اليهم انه بغور دي لا بناذر رحمت ولههم عذاب اليم او دیره 파ربوی عذاب درته ناک یو پک شک دي شيخ غانن گډار او جناکار دي لیواته تو جناکه او با چاړو دغه وخت بیگې په خبرو باندې ګور دا بودا سره ولیراته ټول غوړو وای بودا والی وحده اسباب د سيزه بدکارۍ ختم دي عمر د بدکارو نه دي او بیا هم دې دور یعنی بی دي نهي طرف ته چې پداسه عمر کې بدکارای کی او بادشاہ خریدار دروغو کېد ورې سره کې دروغ وای خدا غوب ظاهرا سمجګوري بیا بیام حرام ته چارکاران دې ور کولې دروغ وله نو بادشاہ سره ورس برابر ته دا جولې د روغ وای نو بادشاہ ته وروه وی دای سره مدا معاملې وایلن مستكبرون اودرین فقیر که هم تکذرلې دې بها برابر دي پښتان پروتې نه پاریدات اے بایسنه ناسه قریب دې چپلارو کوشو کې سخرثیو وخیوی بل وخینی بچی ناروی و تتهی میه باراو د تنګو دغه بارو سره پیسی دی د پی غریب خدان په سینچې را کړ او د غریب فتوا ده کې دی لکه دغه تو خلکو د ډډه دم مډه مانو پیخې کوي واعل المستغفر واعل المستغفر ده غریب خو متکبر ده رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړ د امام مسلم رحم الله او العائل معنا والفقیر وصلی الله علیه آوت جگه ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت دے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے دی قال الله عز و جل چه فرمائی دے اللہ کی دیزت و دلویشان خاون دے حدیث قدسی دے العز و عزاری والکبریہ اردائی عزار اصل کے او ری دا خاطر کو رب العالمین فرمای دا العزو عزت ازاری دا ری دا په منزلې دا اظهار زماله وال کبریا او دا تکبر او لیرتائی دا دما دا فردا سی وینه کثار کما علی کو مشادی فمن نازعنی فی واحد منهما حرغچا شما سره مخابل او کپیو کذ دی دوارو ندیم ز کی تکبر کوي غرور کوي میرا الله حدیث فرمایي چې رب العالمین وہی فقد عزته ذو به زف عذاب کې مختلا کوي نو دا کبریا صفات الله دې لوي صفات الله دې په بنده لوی ته په بندې نو رب الخالق مالک سرد الله په صفاتو کې شریک والک تاخراږيږي خون کوي کی. او د کبریا او د لوی والي په اون شوګړي ولهل کبریا او فسماوات ولک وان هو پرواہو مسلمان <coughs> حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه وان هو د ابو هرره رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دی دینما کومند دی کی رجلن یسری او فی حلت او دی روانو پایو جوړه اے خپل جوړه چولې و او تو اجيبو هو نفسو اغلار کا جھک کے تولہ پر نماز نے ذکر اللہ سے غرور او تکبر کراس لو مرجلن رات ہو منگس کرے یقطاد فی مشیئته او جو غرور او تکبر کولو پت لو کی ایر خطق الله وی ہی اغا اللہ کی ورنہ نباس فہو یتزلزل نغاور کوجیږي ور ور حقيقي پزمکه کي طرفي آمدفور مصطفيٰ عليه دا حديث عبارت علما او شارحين لکي جاسو کي آ جاي يو قول دا سرائلو خطاب د اسرائيلو کي او قصو دغشاني کول نو الله پرمکه کي ور نه نباسو يو دا الله حبيب د اخر زمانه حال په کرغه اخر زمانه کي بدل دي وړه او دغشان غرور او تفکر بقاي اور رب او رب العالمین بے پزماکہ کی ورنہ نبات یہ بیا بتر قیامت تک روان ہے یہ علماء حالویش و خبردار جامو دوجن دو تا جھون کی اپتلو کی غرور نکی تا ارص حال دی عبدیت او د عاجزی او د بندگی رہی بعد علماء لیکي دا قارون مراد په هغه علماء رات کړه دی دے چې قارون خود خپل مان دوجنا الله غرق کړ او دینے دد ددد غرکی دو وجہ نورا ذکر کرنے نو قارون وی پدی حدیث کینے مراد مرد جنو اندلاسہو سما ناڑا اے ممشتو ہو سارے منگس کرنے او یتجل جلو بالجیمین وی دوار جیمو ندی پکی و یغوسو و ینجلو و الروان دیو و الکوزیو کی بزمکہ کی خطر جن وان سلمت من دا هغه سنت نه ګنو الله عنه روایت ته قال وايي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایا لي دای انسان همیشه یو څلۍ یوه ځله یوه په ځان کې ځان ورته اوڅه او چت خار جسم تکبره فَيَسِيحُهُمَا ظَاهِرٌ مَتَلَبَا غَازَا رَشِي كَمْ شَو النور مُتَقَدِّمِينَ تَرَى وَلَكِنَ بَنَدَ لَازِمِي بِكَارِدَا أَوْ تَوَاجُ وَلَا بِكَارِدَا تَكَبُّرٌ ذَا اللهِ صِفَةٌ وَقَالَ حَدِيثٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ أَوَّلِي جَدَّ حَدِيثٌ حَسَنٌ أَوْ يَغْتَبُ په بازار سره تکبر کوي ځاړي غني هله په جبري لوچولي اویا غدیکل بدلي ګرا بدلي کې دا بیا غدیکل بدلي ګرا بدلي کې دا باب حسن الخلق خلق باب له تو بیان د هيسته او اخلاق او هيسته اخلاق څه له وي چې اخلاق د قران او سنت مطابق دي قران او سنت او اخلاق څنګه کمزې کې الله تعالی د ادا څخه نوګه او کوم لیکه علاوه دې داسې مګم ورنسته چې دې ته حسنه خلق وي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې ویلي دی واننا کالا او دې شکته ای دما حبیب اه مفای فاحلاق لو یوبادنی بلې اخلاق یوم المؤمنین عائشیر دې الله تعالی دا تاسو شو چې الله د حبیب اخلاص کوي قران خورآ لګوره کم ک کللهدي دا چې بکیل اللله حب هغې موسوف او کمې کې چېری چې بنده داس سې بند کې د الله ح دغ نه لري وقاله او فرماری دي الله تععاه چلو دی د ممنانو صفت د کر کړول کا ظ الغزه د ممنانو صفرته د د به غصو کاوي او د باوي ور ل د او قاتو ک سری غصشيو چې د باوي ل دا ټول برحیمان او پریشان ده اغه حسین یا قتل جوړ شي یا طلاق جوړ شي یا د قلدید کفر کړي ماتو شي مؤمن صفات ده او څه دباوت ولاکین عن الناس او د خلکو له معافي کوي 달리 صفات ده کو چلای شالथान لیکن وثان ده او صدر العاق قل او د یادی وصل استغفر دا خو یې ربیعه علیه الصلاه لکه یوسف علیه السلام غرو سره څو الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته الله او خپل عفو حبیبا معفی دی عادت ګرځوا او دا رضی الله یخن کو امام مالک رحمت الله له اغظالم بادشاہ په دروواله دا غرو عاشق تی او دته وی امام دارل هجره امام دارل امام المدینه لچا ورنوی دی نو دصف تاسو چې هغه چاپ والي هغه دی معاف کړی کنه wale to us ta pooch ke reza ke wakil a gaya aur durman u wala ma bune vela se shatula hum banay wal ma kare 1005 davle nada hast Allah ki hadith se nisbat gundi hai Huzur e Paas sallallahu alaihi wasallam waltazina alghayz walafina nin nar ma fi kai قال فرمایا اے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا دیر ښه صفات خلقو کې په اعتبار د اخلاق لکه هر نهاد سره تعالی حبيب امام د کائنات دی د اخلاق په اعتبار د الله حبيب وای بوست لغتمه ممکار اخلاق زرا لګل شوم چې د خو اخلاق انتحابو متفق علیه دی حدیث معنی دې ما بخاری او امام مسلم رحم الله اتفاق نه وان هو ان سرجلا نون روایت دې الله دې حدیث شان ذکر کې قال روایت ما مسس دیبا جن ولا حرير بعض علماوی دیبا جو حرير دوه قسم دي درې ختم اصل دیبا څه د مالو تو کپڑا مالو چې ختاګه تا پرو تا درې نارمي او ایمان نه مسکړه دیبا جو ولا حرير نه الیانه من کف رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا دغه ډېر نرم وید ثلو او د لاح مبارک لري جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مبارک لاس ولا شم ولا شمنتو رائحهن قط ما نه دی بوئ یو خوشبوۍ خط چرې آتیابه امر رائحه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د ډېر خوشبوۍ رسول الله صلی د الله د حبیب نو قدرتې یو وی مطلب دا یو مثلا علماء ذکر کړی هغه زموږ ته مشکا شریعت کې تیر شه حضور پاک صلی الله علیه وسلم لاره ور تیر شو نو صحابه دا پته نگیله چې په دې لاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځي دا هغه وی د مشکو نه میدان بره اگر صرف نبی له سلام په عزت پيولاره څونو په ګله و عباس راځلو یو فائدہ علماء دا ذکر کړي وهي په لاره چې لاره عزت د مشکو انبره غونتي خوشبویدار شه نو په دې بلم چره شي کی اعلی رحم د حضور پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلوواله تبرک الله سلم د تلوواله کی نو ولقد خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم چېنی انس رضی الله عنہه مدینه منوره کې مال له تعالی د حدیث خدمت کړه فما قال لی قط عفت نی ویلی ما ته چر عفقدر لا لکاله خاص اور خادم سره رسول خبر لا و امام لی عفقدر دی ویلی ولا قال لی نشید. او ني وېدیږي چې یو شي بارته فال ته چې ماتړې نیمه فال توجيده چې له و له کوي ولا لشه ندي يو شي بارکه له مصالحو چې مان نه کړي چې الله فعل کذا کذا چې و او کله به یو کار ټولې ګلم زما شوم همير بشرابان او زه په کلو ګشوم وړو سلام الله حبيب براره او د محبت د وجه نه ترې به غون نه غنيو وې ته مالې کله نه نوې ماو خان دله چې الله حبيب لا تقالو ان افك درلا او پرندر لدر کې چر ما مولي د حقکار او د غسي خبره د الله حبيب نه خبره دي وجه د راغلي تبع عمر بغیر د جهاد په سبيل الله نه نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نی بي الله بنارکه جهاد کی ثوره چلو دي خو د جهاد نه علاوه د الله حبيب صلى نه حاضر نه غناور کې شو متکفل علی ايه وصلی الله تعالی ان سعد بن جسام رضي الله عنه قال سعد بن جسام رضي الله عنه روایت ته قال ی فرمائی اهدیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما هدیه کتاب پیشکده او رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فیما رن یو وحشی حمار پور اولا کورنی خروندی مگا حرام لیو مردار دی یو زنگلی وحشی خروندی ناغ حلال لیو درست دی نجی صحابی یو وحشی حمار اخکار کو او دہ دی پتوری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرح فربدہو ما صحابیوی ماتے حدیرہ واپس دا دا اللہ را حبیب اخلاق در لخیف لما رآ ما فی وجهی کل چوکتر نبیل اطلاع ما وچی دما پا مخیو چی زخو خفشو چی ما دور اختار و محنت کرو او دا سو جدا چی دوار جیحان و سردار دا حدیع و تخف ما تواپس کا قال الله حبیب دا غد دل جوئی دا پارا او دا غد دزرد ساکر دا, دا پارا ضروری چی گورت فقیق اما انا لم نرده علیکا ڈیشکا موشیو داہی دیا متاکا رد نکا اِلَّا مَگرد دیو جینا لِأَنَّا حُرُمًا مُن پا حالت احرام کیو او محرم لپارا دبا دی احمو پنیز پورا محرم با اخکار نکی دو چی کبھلی کئی اغتب ہوئی نکی دگا او تربی پوری که یو سرے محرم نگی و لے او اغا اخکار او محرم له وچمان خدا نے زرا تا دا غشرا تا دې ور سره ډور مدد تلکې د کچريو حلال کړي چې حرام ني او هغه د و چې ختارو کو او ذبح کو او دې ته محرم باندې پري ته محرم باندې پري نبي عامه حضرت دماغه حضرت محمد الله عليه کول داري چې خرا کې جايز وکړو دې نه ورکو یا ور لذی شارک ری دو ور سره مدد کړي نو بیا ورته نو بدی تیوار د الله حذیف دا غدد له لحاظ او ساتلو ته پریشان مالا شیوا پټ کړې نه هموغه حال کې حرام کیو او تا دا احکار کړ اوونه پردروش نه مټ خپن علیه یعن النواسد نے سمعان رضی الله عنه جن نواسد نے سمعان رضی اللہ عنہ روایت ته قال رہے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علل البر ما قال الله الحديث تپوس پوس کړه ودنه کئی وار کې ولس مې ودونه غنا بارد فقال الله حبيب فرمایا البر حسن الخلق مې خوش اخلاقی دا ها اخلاق دا یې کېدا او ها اخلاق مبارک درل پیرشل ها اخلاق سره الله چې حکم فرمایلي هغه کې چې سنه مې کړي هغه کې دي خوش اخلاقی وی. والاسم ورسم ما غله حق فی صدر کا ایک اشارہ کا چے حساب نہیں کی جڑا وہ جہیدی کے جیز بنی کامل مومن ہے لیکن خبر اور وہ ایسی پرشد کے وا چھوڑا جہیدی کے جیز بنی وہ کرے تا ایت ولی علیہ النام اور تب غنی کی خلق لگا تو نے لے جڑا دی بس دا گناہ تا کامل مومن ہے بعض خبر چھوٹا موٹا مانو پر شراب اور شربیہ کا مومن نہیں ادی دا تامل مومن شدن خبر دے یو خبر درد رکی شکا تیجرد پس جاید دی کنا جاید دی اور دید رکی وائی کی را سنا خلقو لپتہ او لیکی دا دے دی پی شرمیگی وائی کی خبر نشی دا دید نخل سناس شے دا گناہ دا نرواہ مسلمن ندی حدیث روایت کردے امام مسلم رحمه الله وانا قلل ابن عمر بن العاق رضی اللہ عنہما دا قلل ابن عمر بن العاق رضی اللہ عنہما ن قالے فرمای لم یکن نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا فحش خبرے نه ګټ دا غی تک یت د فحش خبرو نو ایبان 33 او خانگانی ګډوړی خبره نکړي حالکه وګړه دا دغه خاندانه د تتی چې تبعله ایسپخه خبره نکړي د فحشن دا معنا یم تبعنو د فحش خبرې نکولې ولا متفحشا او نه تکلف سره د خبرې کولې باې کړه تکلف سره دا صح خبره کوي وکاله یقولو د الله حدیث چې فرمایل من خيارکم احسنکم اخلاق بهشکه غرف تاسو کې ډېر ښایسته په تاسو کې په اخلاق کې متفقن علیه وانا بنت دردار رضی الله عنه دخلت بنت دردار رضی الله عنه روایت نه نبی صلی الله علیه وسلم قال چې الله حدیث صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما من شيء مشدد يا شيء اققل في ميزان العبد المؤمن شغير درون بهي پټل د بنده مؤمن کی پره د قیامت ډیر وزن ده درون ده من حسن الخلق من حسن الخلق تخيص او اعلی کو تخيص اخلاص و تل لکیږي ندا پټ ډیر درامل یو پدی و تل د نی کودر درنی وين الله وشقال يعغز اللہ رب العزت بغس ساتی او نقو خوی الفاہشا چھکم سڑے پہش کلامی کئے البزیہ او دا بد ردی خبرے کئے بیکار خبرے کئے اس پتی خبرے کئے رواہ ترمیزیو وقال حدیث حسن صحیح البزیو ما ناظر تکی هو اللذی یتکلم بالفحش وی بزیہ آگا چالوئی چھے بے حیائے او فہش خبرے کئے وردی الکلام او دا بیہودا بیکار یا امام ناصری رضی اللہ عنہ یا نبی غریرہ رضی اللہ عنہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت لے فرمائی سہیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپوس کرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ما يدخل الناس الجنہ کیا اکثر وہ چیزیں کہ داخل ہوے خلک ل الجنت تھا نادر خلق, خلق بجنت لپسی قال تقوى الله وحسن الخلق اذا الله يراو خشخلاکی دا به دې خلک جنت لګوي وصيله اكثر ما يكره الناس النار که څه شی یو دا خراب نه چې ور دن نه کوي خلکو لره اورلا فقال الفم والفرج دیو خلا د دې خلیل او جن نه بډه خلکو بل شرمگا او عورت چې دا غلط استعمالي رواه الترمذي او قال حديث حسن صحيح وان هو دغه غره رضی الله انو روایت ده اے فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اکل المؤمنین ایمان دیر کامل فمومنان کی بیمار بے دیبات احسنهم خلقا اگر ډیر ښه ست دي په اخلاق وکي وخيارکم خيارکم للنساء آتاکی غوا را سوق دي چې سو خاو ور دی دخل دیوان کور کې حافظ لاک ساتي اور کہ خپل معاشرات او د سنت مطابق ژوند ساتي وحیا رکم خيارکم له نسائہ ور پتہ تو کی ورہ دی دختل دی بی بیا مطلب دغه حدیث کدا سره برابر دی وان خیرکم له علی اذا پتا ته الله حبیب وایي بهترین دختل دی بی بیا نو پتہ رواه الترمذی او وکال حدیثن وصل اللہ حسن صحیح محمد صلی الله تعالی علیہ رضی الله تعالی عنہ نوم المومنین آئشہ صدیقہ حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہان روایت تے دا فرمائی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویماری دلیدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اچھے فرمائے لئے ان المؤمن آبیشک یوم مومن خام خات رسیگیو حاتلوی یا حسن خلقي باحيث او اخلاق و سرا درجات سوا ایم القائمی هغه مرتبه او درجه دا هغه مومن چې راغه میشور او جاي او بشفي الله تعالی له دې مومن نه روزانه روزه او طول شپه اکثر بشفي الله تعالی له بل مومن کو نقلی روزي دې ننني سي او بشفي قيام او تهجد ودغه اخلاق به موافق دی. نو په اخلاق د الله د درجه دغه اسماء قائم ورکي ارمان او بو داود د دې حدیث روایت, روایت کړی امام بو داود رحم الله والدی امامه الباهلی رضی الله عنه داوی امام الباهلی رضی الله عنه نور روایت کاله فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایې دي جانه رسول صلی الله علیه و سلم انا زعیم و یذ ذ موارم و ورکو ا د الله حدیث نبوی غامن و زعیم په دنیا کې خوب پیدا شي ده الحبیب و انا زعیم ذ ذ موارم و زمانت ورکم دی بیتن فی ربذ الجنہ فی ربذ الجنہ رب الجنه لتقي دي جنت بار نه هي سته يعني راز مواري وکم او ز زمانت وركم ويو قرباني پر دي روني هي صد جنت کي لمن ترك المراء دهغه چاباري شيچا پري خو جگا و ان كان محقن اگر کده او بس او ایر جگڑی سکو مولا لگو وقت دے او بس او ایر جسلحکو مولا جگڑا پریزم تا اللہ حبیب و عزیز موارن شفاغ عالا مقام دا جنت کی وزتا اللہ پورور کئی وَبِبَیْتِن فِي وَسْتِ الْجَنَّةِ آرزو زمانت ورکوم پیوکور سرط من دا جنت کی لمن ترکل کذب آچا چ دروخ پریقل ان کان مازحاً اگر کہ پټو کو کی وین کی هواي سره په مزاحیہ طریقې سره درو هوي نو ور پټو کو کې دور له ګناه او چې معاملاتو کې او په سمد درو وې لوی څو سیماری او ضمانت ور کوم چې سره اگر کہ پټو کو کی درو خري دي چې دل الله جنت کې ځای ور کوي وبیجه تیم فی او زما نت وركون دی او کور پاغه اعلی مقام دی جنت کی لمن حسن خلقو داغ چر پارا چې دا, دا اخلاق حیثت او هيطا اخلاق غیر قران وسنت متوافق وی حدیث صحیح هو حدیث صحیح دی او زعی مویزہ من توی جنوار تک وان جابر نے رضی اللہ تعالی عنہ جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے لی انما من حدکم لیہ بیشک دیر محبوب پتا تو کی ما تا وا اقربکم منی او دیر نزدې پتا تو کی ما کا اعتبار د مجلس یوم القیامت پرذ قیامت تاسو کی احسنکم اخلاقا چې څوک ډیر حیاستوی پتا تو کی په اخلاقه دېداه خلاص د ترني مدا بما کړي دي ورینه من ابغضكم اليا هغه ډېر مغبوس ترين پتاڅو کې ما کا وا ابعدكم او ډېر لږ زمان پتاسو کې يوم القيامه پر د قیامت اکثرثارو سرثارو نه غچاله وي او هغه کثیرل کلام تکلفا ډېر خو او بغو Jesus نه Jesus له نګور په ټوله یوه جنو لمائی کرام لکلی سمری دیو سری عقل فرقی اور اللہ تعالی کی جوڑی دی خبرو کی کمی راج علماء او یو ذکر کړي وای ان کان کلام من فز ف سکوت من ذهب کلا خبره دو رقیمتی لک دسپیرو زرو کوچو کیدل دا سی وی لک ستر زرو سره تعالی مزوری دی لدو ر لوثار فرثارونه غ تعالی وی رسو ده معنا کوي وهو كثير الكلام تکلفا ده تکلف سره دې خبره کوي او بیا وای ول متشدقون متشدقون ها غ تعالی وی چې هغه وګ داوی دي خلقونه په خپل خبره سره او دا غ تعالی مونږه سي کوي او داتې په زورونه دي خطاحت جوړي او خبره صرفنه تغيره کیږي والمتخيهق متخيهق هغه چالو وي چې د خپل خبره دک او داسې خرافه کې د تکبر د او د غرور د او جنا قالو صحابه کرامو فرمایل رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یا رسول الله قد عللنا السر خارو موخلا سرسارون او متشدقون پی جنو فمن المتخیحقون دا متخیحقون چاہتا وئی قال المتخیحقون وَهُوَا امام عبداللید مبارک رحم اللہ وَوَعَتُ وَلَا قَتُ الْوَجْحِ وَيْخَاخْلَابْ نَام سلام ملاوی کیو سندے دی ترکیب نه وای کها خا پای کنه او ورو ورو الوجه اے فاو او سندی او د حندا پتندی ملاوی دل و بذل المعروف وکف لزاح اخلاق سلوی یعنی لاغول د معروف یعنی صحاوات کا خیر خیرات او کا احسانات کا خګړو کا وقفه لذا خلقنا تكليف رسول بن كفلاس عمره سو په جب مرسو حسد ور سره مکوا کینه ور سره مکوا ده د اخلاق باب الحلم والانعته والرفق بعض په بیان د حلم کی والعناعت یا والعناعت او صبر کې وال اناه اي او الانعته او د برج بارے کې او د نرمۍ کې چه رب العالمین خلوب النگانو ته ده صبر ده نرمئی او د برداشت مکم فرمائی لئے او دادیر لئی غج سفت دے خود رب العالمین پہ توفیق او رحم کرم پہ انسان کنازی چه ربعی سریلو یسینوی عرص برداشت کوي قال الله تعالی فرمائی الله اللہ تعالی چلوی لئے وَالْكَازِمِينَ الْغَيْظَ او جما خصوصی بندگان دباووی غوصہ غوصہ و لورج فو دباووی او غوصہ او تشا غوصہ خورینا الناس خلقو لمافی کئی ورس را ظلم کرے زیادے کرے والعافین آن الناس مافی کئی خلقو تا او وردا مافی دا اللہ صفت دے نور پسید انبیاء صفت دے لکا عجیب دعا کراغلی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی سلام السلام ته قربان کما د ليله القدر شفوقه نو ش دعا کو یو عائشہ اللهم انك عفون تحب العفو فاعف عنا الله كما في كون کې معفيخ وخير نمون نمافيو کی ولعفين عن الناس او ما في كون او خلقتا ا په ورځ قیامت وې اعلان شل د کی موري دي دي یاد بلان علماء او ذکر کړی چې سشوه لا راحالہ چې واسو تا او دا غیبا وجود دې معافی کوله دیره بارشي په دينه و خصوصي په جنت کې ميدار شللې صفات دې چې واسه دې دے طاقت دې دے یو سری در سره زیاته کړو ته معاف کول کې ولعافینان الناس والله يحب المحسنين او الله محبت کوي دې احسان کوونکو سره ګربري صفاتونه ذکر کړي او سواراله نو یې او هغه څه په خپل ځینو کې معافي وکا او معافي شکی ټوله احسانو اږي ته نوما ولایات په تفصيل کې هغه واقعات ذکر کړي وا علي زين رحم الله دس و دسکول وينځ ور توباشول ناګه کوزه کې پاګير او غرزه دا هغه زخمي شو جمعي تورې غندش ناپوښته چې له شو ما هوصف تقريص رسول ويا غوين د ايه درما مالک الله پختن کتاب کی وہی والکاذبین الغیظ او ورته بسم الله کو شو پڑھ دی واجبین دی وی ولعسینان الناس الله و مافین کای مافین در لوک یو پسین دی والله یحب المسلمین احسانن کای یزر الله لطا رازاده والله یحب المسلمین الله رب العزته یحب المسلمین محبت ساتی ده احسان کون خسران کو وقال تعالی فرمائی لی دی اللہ تعالی چلوی خوزل عفو وعمر بالعرفی ایہ بیبا ما فی رو لی سم او دا ما فکول لی اختیار کا اجوان جداد اللہ حبیب سور سور ما فی کری او حجت الودا پا خطبکیو فرمائی لی چید جاہلیت اغتون رسول ختم دی او میزر فلانی فلانی د خپلو رشتهدارو دوينو د مافه اعلات لب د الله ح د خپل خااندان کوم کسان سوجلی شو دغې د دا مافه داو کوزل دا دا. افه عام نوکه په مافکوو وهمرله اوخې او هوکم کوه حبيبه دنیکو کارونو او چ کله دنیکو کارونو حکم کې نهڅوک به سويڅوک به سوي و اررض عن جاحلید د ناپونه مخوا وقال تعالى و فرمایلی دی اللہ تعالی شریری ولا تستوی الحسنۃ ندی برابر ہے اچھا اخلاق او نیکی ولا سیئۃ نہ بدخ لا کو گناہ اے دفع عبدتی یہ جو سرتا سر بینی دنیاوی زیاتیں کیں او بد ردی وئی لو دفع کفا غخی چاڑے ہے مستوی سر اللہ کو یہ جنہ کو دعوت تو کار کی صبر بکے په دې دی لږ ځنګونی مده پرغون حکم نګراوله یو سره مخه ندی سوچ کئ چې دې دین رابلل کو د دین راوولل سيزي دي خلکو خیرخواه نه خیرخواه یا د بدر رد جواب په بدر رد فکر د بدر رد جواب په بدر رد نه کئ دعوت او تبلیغ د دین بیان د پرغون شینره او نو الله په دې کې پرغون او د قتل قتال حکم فرمایله دا هغه هغه طریقې چې هغه خایسته یي هغه وو شخصي کوي ته نرمي کوي هغه بدردي ہوئی ته بلل او قران راغيو په یو په یو پیغمبر واقعا ذکر کری ورته وی ته لیو نه لیکن نبی چا ته لیو نه نیویږي وی دته گمراهه لیکن انبیاء او چا ته گمراه نه نیویږي د امیہ له مسلمان باندې تهمتونه لگولې د ذل د تکالیف یې وې صداع وا چې د حضور پاک صلی الله حبیب هغه وخت کې سفرมายلی فموس علی السلام په تهمه ته لګې یوسف علی السلام په تهمه ته لګې فایال لذینا صافیا کس بینک و بینه هو عداوتو چی په من څاو په من اے ديني دشمنی را او دنیوي دشمنی د خو ته اخلاق سره پېژ راځي لوک انه ولی و یتوی گنی دا دوست مهربانا وما يلقاها مشور کې ده د خو ایلا الذين صبروا مگر اکثرن تاي صبرنا وما يلقاها او مشور کې ده د خو الا ذو حزن عظيم مگر هاون د برخل یتا چې داغه اقل نه یبرخدا په جنت کې یبرخلا وقاله تعالی او فرمایلی الله تعالی چې ویل ولما صبرت چې صبر تکلیف والا رسید نے صبر کو واغفر او بخشنے اوکا ان ذلک ل من عظم الامور و ادا کو دنیا کے خامخاد لو یقارن نڑے یار سڑے و ادا سے اوکار می اوکشی ور بندہ ور تنوی کار و ایمانی خلق سورث یعنی اوی طرف سے رغبت او مینہ کئ او چ اللہ و ادا نوی کار دے والا چا چ صبر او چ صبر نہ ور انغا عليك من عزم الابور بیشکہ د دنیا کی د ہمت د کارولونه رے عبدالمعباس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے اور یہ حدیث کہو خله واقعہ ذکر کئے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی یا شج عبدالقیس بعد خله قبیلے دتهو فرمایل چې له مدینه منوره تراوي ان في كحسلت يحبهم الله تا کې او ځخونه دي الله او خير الحلم يو در کې صبر دي والانا تو بندر کې بغباري دا په وځدا ودې زمره له مدینه منوره لسه سامان فر رسول دغه حضورې ثلاثه صحابت تراو الله ورته ایمان نسیک دي چې لاړو خپل ایمانې پټول اور د حضور پاک دی یو وخت صحبت دا سراتو چې د ټولش په موز کولو ناغه خندې دی خپل فلار لوي چې با قانون کو چې مديني نو واپس راغې ټولش په جاړې ومنیونه کړه ځکه دا صحبۃ الله الہدی چې د محبت او د الله و عشق یو اور په سینې کې ورش خوب په بشتره شعرونه ورتلو او قبر او الاخرت جراب یو زل صحبۃ سر سرات نو دی اشی عبد القیس تخلی چې زماره هاونده مدینې راغله د خطول <سؤال> شپاجا دې منځونه کې غراق وی لاسې چل شه پتا د دې ورته وی نو دې ایمان راړو ټول خاندان ایمان راړو او ځا ټول د وفت په شیکل کې مدینې ما وره راغړا روزره پاس الله سو مجيب محبتو روایت کړه واه شهر أغلي شکلې مدینې له اور رسید نو خلکو خلول خان او شارني تاريخون اور امن دي کې الله رسول صلى الله عليه او لاسونه خلول او لاغي بدن خلول او دڅوکلي سردار د حضورې رسول خانو تړه او دته سامانې ਸੰبالکو او د غسل کوو حایسته جامی وا او د حضورې پاک ملاقات ترخه او الله حبیب چې توګه تل ورکوې ان فیک حسنه تیری یحبه الله دې پتاه کې یو ذخم دې الله غذر خو یو درګه ګور حلم دې تابته لو سامان ورس ਸੰبالکته او بیاښ غصل وکوو خلی جامي د واچولو زمان دغته راي وال انا توو دا راغلی چې د ورتهې چې دا په کې د خپل کوشش دوج نه دي ووي نه دا درې الله په خپل رحرحمو کش د الله ح دلېقببیلي سردار تهي ح بددل داغنو دامووي ان نهفی که خصل په تا کې یونري يح همم الله الله خوښ اوس د کبیې مشر کاغالار ل چ رضی پ او د قتللو کیتال حکم کوي اگر چې نن معشرې دا نه کولی داسې مشر نهخواي چې هغه د خبر حکم کوي دله خلک په پښو کې برک وئ کته خبرانه ی د شریت حکم پصوره ارانوشهنا الله ح وي چې پتا کې داسې خوی دی چې هغه الله نومونږ له پختو کې س ک خلل الحلم يادرکه حلم دې ولانات بلر کې برداشت دې بردباري دا رواه مسلم دې حديث روات کړی دی امام مسلم رحم الله و عائشه رضی الله تعالی عنها دومن المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته قال دغه فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلي ان الله رفيق بیشک الله نرمی کون کرے یو حب الرفق او خلیل محوت ساعتی د نرمی سره فل امر کله پټول کارونو نو اے یو وردا صحیح شریعت مخالفت به دی د دی نرمی دم کیږي په هر شی کې الله نرمي خوایې ان الله رفیقن الله نرمی کون کرے او یو حب الرفق خلیل الله نرمی فل امر کله پټول کارو نو کې <تصفح> <تصفح متفق علیہ دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحم الله ذکر کړي صلی الله تعالی علیہ وسلم ته وروهم المؤمنین رضی الله تعالی عنہ روایت ده دا فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم قال چې نبی السلام فرمایلي دي ان الله رفیق बेशक الله مهربان دی نرمي کوم کې دي يحب الرفق او خو حوی نرمی و یعتی علی او الرفق اور ور کوي الله په نرمی باندې ما لا یعتی علی العنف چې نو ور کوي په سختی باندې دیو جن اخی اخلاق کې سړې سختی نه کوي بلکې نرمی کوي اور عوام ځینې وخت یو خبر اوري دلته مخصد دی راوالي کله یو مسالہ د قران او د الله د حدیث د سنتونو چانه و یا دور سختی مکاو پا دین کی سختی نشتا مدیوئی گنی بس دا دین دا خبره سختا ده او دیوئی گو رو حکم راگلی آخو الله اللہ حبیف فرمائی لی چی ادین و یسر قرآن و سنت کی چی اللہ کم دین مونو تاصل را لگلی دا سان ما جعل علیکم فی الدین من حرج دین کی تکلیف نشتا و دا ذن زہن کو گوی. ناغیر د سختي له نګوردا من نه نه شي سبا کوې له مسالېو کې او استاد عمل نشتا و دا قائش و طبیعت دا دا دا او دعوي ش او طبيعت نه موافق له دوی د سختی حکم خو نه راغله دا یو قسم ته اعتراض د الله او رسول چې دا زماده برداشت نه بار خبر دا سخت خبر د نرمي سختي نه مراد داوي احلاقه کې نرمي او سختی دونکي سختي دي الله رب العزت تم او تاس سبحانه زمو د ځان نزیات نه یا الله راز حبیب د شفقت به ستا پوسکه نظم او استاذو د شفقت او مهربانی ملحوظه د پدین کی دینه عام نه دین کی سګرام شینش دا دغه کې کله طبیعتونه الټه شي دین بوج جوړی او علی الرش و ارکی په نرمی مالایوتی علی العنخ چه نی ورکای علی العنخ تا تختي باندې ومالایو دی علاماته واهو چې نیور کوي په سیواد نو پنرمه نرم و اخلاق رب العالمین ارسو ورغې رواه مسلم رحمه الله وانها او دغې ومن مومنین عائشی صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته چې نبی رحمه السلام فرمایلی دي ان الرحقه بشک نرمی لا یکون فی شین نہیں پیوشی کی الا زانه مگر ہستکی کوم شیپی نرمی دا کوم انسان کې نرمی دا اخلاق دی درستي سختی نشتا غسل نشتا ورغه څه خبره د ژوندې وشو کې په سخته لهجه کوي او وشو کې په نرمه کوي لوکانه یوشي کې نرمي نه الا زانه الله را هيست کوي ولا ينزع من شين او نشي لري کې دې دا نرمي یوشنه الا شانه مگر غشي عيد دار جوړي کومشنر نړیوی له شو په کې سختی را نه الا شانহু او شیخ عبدالجورګی راوه مسلمن د دې حدیث روایت کړی امام مسلم رحمه الله